Smiler Rahman Rahim, i dag torsdag den 20. januar 2025, vi har med sig at gøre guiden til at få fulgt vid. Inden den hjemdelige, Nahmad og næste Wa vi her i min vi Wa min a'malina, fusina, min siger, er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 وياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعاظ الله وياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Islam شست إسلام al-ikhlas الإخلاص الإخلاص أبغت به og hvordan skal et menneske danser en form for oprigtighed Uden at vedkommende ved hvad det går ud på Men en ting er sikkert, at du skal gøre tingene for Allah skyld subhanahu wa ta'ala og ingen andre Der er mange mennesker, de pendler fra den ene sted til det andet hvor de siger, jeg er her, jeg er her, jeg er der, jeg er sådan, jeg kan, og det er den og det den. Men de glemmer en af de vigtigste ting, det er, hvad er det, de vil gerne opnå ved at komme til durus og lære. At du har et forhold til en masjid, at du kalder dig, du er ibn al-masjid, det betyder sønnen af masjid, og ligesom du har en lojalitet til masjid, eller at du har en loyalitet til Allah subhanahu wa ta'ala Der er forske. Fordi du følger al-haq Lige hvor haq vil være sig Og det derfor, at det ofte sådan At der er mange mennesker, de misforstår noget Med hensyn til Hvordan haq-relationen skal være Fordi mange mennesker, når de har en loyalitet Til en masjid, så hvis den der masjid Fajlagtig falder i i fejl. Så står de her mennesker og kigger bort fra det Som om intet er sket Det er som om min masjid Er privilegeret Og de folk jeg omgås med, det er også privilegeret Der er ikke noget i islam der har en privilegering hvad det angår Fordi i islam Allah subhanahu wa ta'ala har sat os der vali Og dem der fejler De skal ligesom sættes på plads på den måde, hvor man skal guide dem, altså retlede dem, hjælpe dem og være der for dem, og støtte dem og, og, og, og, og, og være med til at påvise de fejl, de har, de har begået, at de fejl skal de ligesom rette op på og gøre det offentligt, hvis det er et offentligt fejl, de har begået. Det er også vigtigt, at en person hans summer, det betyder uh, ry angående ham, uh, at den ikke omringet af det jer havmod. Fordi der er mange mennesker, de har den her form for at vise sig. Og det her at vise sig er noget, som er faktisk grusomt og klamt og ulækkert. Fordi den kan ødelægge dig, stedet for at du uh, genererer en form for et hærdigt arbejde, så går du hen og ydeligt det for dig selv, fordi du kan ikke tolerere, at der kommer en form for handling, hvor du ønsker at præstere og at gøre nogle ting, der kan være rigtig godt for dig. Og det er farligt. Allah subhanahu Wa Taala Sia Wa Ladinajahadufinaalanahdiennahum Subulana. Wa Inna Allaha Lamal Muxsinin. De dem der bekæmper for os, vi gætter til vores vej. Og Allah er sammen med dem, som er muhzid, og det er den højeste plan, som man kan opnå man En øh, hver person skal bestræbe sig. Du kan være træt, du kan være øh, udmærket, du kan være for meget kørende, heste øh, arbejde, børn, whatever, men alligevel du bestræber dig for at opnå et vist niveau, hvor du bruger masser af, øh, Sager for ligesom at være opnåeligt Det her det er noget som Du bliver belønnet for Og en af de vigtigste Det er at man sætter Allah Subhanahu wa ta'ala i det her fokus Hvor du siger At oh Allah sætter mig på den rigtige vej Så jeg kan opnå succes Ved dig og oh Allah Fordi alt tilhører Allah Alene og ingen andre det er også vigtigt, en af de vigtigste, det er også vigtigt at komme til at studere og lære. Og hvis man kan komme til messaget og, og være der, der og studere, så er det selvfølgelig noget af det bedste, man kan gøre. Det er også med til at fjerne dormskab. Det er også med til at fjerne, at man øh, bliver ramt af, af futur, ligesom at, at være meget afslappende eller for meget afslappende for meget øh, øh, ligeglad tyk træt øh, udmattet fordi jo mere du er aktiv jo bedre din aktivitet har en præstation i at du vil gøre det endnu mere fordi din krop træner sig selv til det øh, og det er derfor øh, at det er det sådan at jah uvidenhed det er dansse, og det er også en form for, for smidtsom omkring dem, omkring dig også. <laughs> og det er derfor, hvis du er også med til at danne en form for viden, og, og du ligesom omgås med dem, så kan du forøge dig selv. Og når du omgås sammen med dem, som er jahalat, så kan du ligesom øh, begrave dig selv i det samme hul. Og når en person han kommer til Duruz og i og og er der derinde er han med til nummer et for at i sin Iman hvis muligheden er der nummer 2 han er med til at nære nogle gode folk at kende en anden øh, type af, af folk øh, som er vant til at komme øh, kom ind i massaget. og det næste er at der er en form for øh, forcheneste i verden, og det derfor en person, han vil chene, han vil chene ægter for at komme til mesjid, han vil tjene ægter, når han vendt af korsalat i salat, han vil chene ægter, når han siger og lyder til deres salam, det er korsalat i koran. Imam Ahmed al-Rahmanullah han siger Ine malæmuå Wah hebb joti heah man hababba min Viden er er noget som Allah give none specifica af sin skavninger. O sig je bil hasab. hadum man kan få, fordi manøre et vis stamme eller en familiemønster. ولو كان لَعَلَّهُ الحسب لَكَانَ أولى الناس أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم der nun, der slikten, det har det. Malik, sin søn, Jihye, ud, har Gems, han, الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. Allah at Allah har ikke givet den علم sin form for avling fordi Imam Ahmed, han kan ikke lide, at han søn skulle, at skulle lege med det her duer. Og dem, der leger med duer og begynder at ekspandere i det, de, de kommer til at miste deres uh, vidne testament. Og det er derfor, at det er ligesom ikke guju og men, men det er vigtigt, at hvis man kan uh, komme til doros, hvis der opholder nogle i i massage, hvis der er nogle durus i nogle steder, så det markerer ligesom, man deltager i det eller hvis man kan deltage i det online, hvis muligheden er det, det vil være i samme han man sagde, at jeg kom til Abraham, Khazim ved fredag, og selvom der ikke er noget men jeg kom alligevel, fordi jeg er vant til det, så vil jeg ikke udlægge, de jeg er vant til. En vanedannelse er noget, man vil gerne optjene ejer for det, så gør man det. Derfor er det vigtigt for os alle, at vi ved, at når du gør tingene for Allahs skyld, så lad være med at miste det. Kig på, hvordan folk oprigtigt ønsker at udføre noget, og se, at folket øh, ønsker at forlade de ting, som kan være besværligt for dem Og det er derfor, de gør det Og din næv er ligesom et barn Hvis du lærer den, at den skal gøre nogle ting, så gør den den Og det er derfor, siger profeten S.A.W Innam al-ilmu bidda'allum Viden kan dannes ved at lære Og, og hvis du vil gerne ligesom være stilla roligt så ska النفس ومن يتحرى الخيط ومن يتحرى الخير يعطى وden da önskar det ومن يتقي الشر يوقى وden då halsar veck från tumult där lin så undgå det إنما العلم بالتعلم du kan ikke lære uden der kommer nogen at lære Uden at du bestræber, uden at du vil sidde og bruge tid på det, så du kan lære. derfor han siger جلست الى الحسن سنين لم اخر منه يوما واحدا Ya Qams al jeg har fjernet en eneste dag til ham Jeg er første og kom til ham Og folk få kanen, hvis han ikke har en god krop. Og sådan er det. Og sådan er Og sådan er det. Og sådan er det. Og sådan Og sådan er det. der han fortalte Verahab du næn Ammon, for lamm rae hifzah og tægjeb. Og tægjeb fra fittmuth. Lekede b i dhih og sagde: "Qom, ja akmah, for du har jeg taget alim." at han er og lyttet til ham og været, så har han lært og det derfor, siger en, en digter i det andet tal om Tesla og Observer har set der, at hvis du ikke sover eller får plantet og kigger dig godt igen, så kommer du til at fortryde, hvordan du har ikke lagt dine korn godt nok ned i øh, jorden. Der er nogle mennesker, der siger, at jeg kommer til sjef, og jeg er hos ham, men jeg synes, det er kedeligt. Øh, og nogle gange, jeg kommer ud, jeg danner ikke noget viden overhovedet. Og derfor siger, ilm, ilm la illa det er derfor, jeg siger, at inden jeg lærer, at jeg kunne nu illa vijae her din numbalibe. Og det er en som du skal bestrebe dig for at lære. Og jeg på du og nogle gange, så, så mødes du med noget der hedder kedsomhed øh, ligeglad øh, træthed og orker okay. ikke لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُوَطِّنَا نَفْسَا men han skal bestræbe sin næste til det وَيَسْدَعِينَ بِاللَّهِ أَوْوَلًا og så skal han spørge sin rab skaber om Allah subhanahu wa ta'ala at hjælpe ham med at komme tilbage og vær for at lære og beskreve sig og gøre det for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala وَالْمُذَاكَرَ مَعْ أَقْرَانِهِ Har han nogen gruppe af brødre eller hvis det er nogle søstre der læser eller et eller andet, så kan han repetere Det er vigtigt at komme først. Det, det er en god idé at lære sig selv at man kommer først til dorus eller til noget, man skal lære, eller, eller noget lignende. Øh, fordi, at når du kommer først, så er det fordi, du sætter noget i proietægen. At du kommer sidst, så er det fordi, du har sat noget andet i prioritet end din dorst eller lignende. Og det er derfor, folket ofte har den der tendens, der hedder, jeg vil gerne lære, men det er så tingene, skal jeg gerne smooth til mig. Og sådan fungerer det ikke. Hvis du vil gerne bestå din eksamen i skolen, så skal du bestræbe dig hver aften, at du læser os til eksamen. Hvis du vil gerne forstå et fag, så skal du bestræbe dig, at du laver masser af opgaver, så du kan ligesom forstå faget. Hvis du skal være blandt dem, som kan øh, blive bedre til det ene, så skal du sidde og bestræbe dig, at du laver deres opgave i faget. Og så fungerer det i din relation. I din relation akvar til sammen. Der er ikke noget, der ædskiller sig fra hinanden påsifra. Her får du ekstra af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det har imam Sam'ani, han sige, dækara Sam'ani عن الفرعان قال كنا نسمع kunne عن عبد الصمد بن الحديث Vi har hørt hadith Turn var lukket, for jeg er en sandt for korre alberber, og jeg er en af dem, der kommer Han vil gerne ind. Han har banket og banket og banket hårdt. Så kalder jeg dig som min person, han Så وإن كان من أصحاب الحديث فلا تفتح له الباب بس الأعف حديث فلجل لبما أبنتعفان فقال له بعضهم أليس صاحب الحديث أولى أن يفتح له الباب أريك بس تأبنتعف وأصحاب الحديث قال لا أصحاب الرأي أولا لأن هذا عمل أصحاب الحديث فلما لم يبكر أصحاب الحديث فاست؟ أو أصحاب الرأي تي هاد هاد الانسقينين، أو أصحاب الرأي يفلي دم دم دم بغوة قياس أو منطق أو أصول الفقه في الأدبيات الأحكام، أو ده أربلوكال أصحاب الرأي، أو تي نونج عندك على مدرسة أبو حنيفة أو طيب. Nogle gange, man mister noget, deres, så er det faktisk meget godt at danse venskab med nogen af de urige venner kammerater, hvor man kan spørge dem om hjælp, hvad har man mistet, og hvordan kan jeg retablere det, hvordan kan jeg genoptage det, er der en bånd, der blev optaget, en fil eller et eller andet, er der noget, jeg kan lære noget af, så jeg kan optage det, og så gør man det den vej. Eller der er der nogen, der har taget noter, så fra de her noter kan jeg begå mig øh, rundt i og lære af de ting. Eller hvis jeg har en fil og noterne, så kan jeg ligesom komme til bunds med det, og så har jeg ikke mistet noget, alhamdulillah, alamin. Det er vigtigt, at når man fx får en undervisning i et fag, og man har bogen, lige meget hvad er for et fag? Så du kan skrive for eksempel, hvis der er nogle ord eller, et eller andet, som du mener du ikke forstår, så skriver du hvad det betyder. Det er nummer et. Nummer to, at du retter øh, i bogen øh, en anden form for type forståelse og understreger de der steder, som du synes skal give mening, som du kan ligesom være med til at skabe en forståelse af. Og det samme er igen, når du køber en bog, så kig den igen. Undersøge den. Lad være med at have bare et skab fylde op med bøger, hvor du ikke aner en pind om, hvad de her bøger betyder og hvad det handler om. Det er vigtigt, at du kender indholdet, og du ved, hvad indholdet går ud på, og hvordan du kan komme til bunds med det. At læse, det, studere det, og komme med at læse tingene. Og det er derfor, at det er vigtigt, at du, når du følger din uh, skab Eller bøgerskab med bøger Pas på med, at du ikke ved, hvad du har Det er vigtigt, at du lærer uh, indholdet af dit skab Jeg har set mange brødre, de har samlet masser af bøger Og de, han sagde, at oh, til mit skab, der er så stor Jeg ved ikke engang, hvad jeg har Så se bare har du det? Hvorfor har du overhovedet et skab fyldt op med bøger? Måske skulle du have 10 bøger, så du kan læse dem, i stedet for at have mange bøger, hvor du ikke læser noget af det. Det er vigtigt, at når du har læst en bog, at du tager noter eller skriver det. De kommer med alderen. Når du har læst, hvordan du læser, hvordan du skriver de noter, hvor du skriver de noter hen og hvordan du kan gøre det. Jeg gør det inde i selve bogen. hvor jeg skriver noterne til siderne. Og det er sådan jeg gør det Og så husker jeg det som regel, hvor det er henne, så går jeg tilbage Specielt når jeg gør det Og det er derfor, at det er meget godt, ligesom man ved, hvor man sætter nogle mærker eller eller andet Jeg plejer at sætte nogle lapper inde i de der bøger, jeg læser Hvor jeg har nogle vigtige ting, så kan jeg påpege det på lapperne Det er sådan jeg gør Der er andre mennesker, der kan gøre noget andet der er nogle, de har nogle hæfte, hvor de skriver til dem. Det giver jeg i gamle dage. Tidk jeg var ung, der plejer jeg at have sådan en hæfte, hvor jeg, hvor jeg skriver mine noter ind i og, og, og, og, og, og skriver angående hvilken fag. Specielt da jeg gik hos øh, nogle syv og læste. Det gjorde jeg, og til sidst begynder jeg at bruge, øh, bruge samme bøger til at skrive mine noter i og det gør jeg. Og nogle gange kan man ligesom skrive resumer af nogle bøger, og det er derfor, når du har læst en bog, hvis du ønsker det, så lav et resumé af den bog, eller et mini-referat af det, eller lignende. Og på den måde, så kan du ligesom danne dig en form for mini-referat af indholdet, og på den måde kan du ligesom sikre dig, at de du har lavet, de står der på skrift. Når du vender det tilbage, så kan du danne dig et hurtigt overblik over det. Det er vigtigt, at du er i fokus, når du, når du studerer og lærer Mange mennesker nu om dagen, når de kommer til Juma og hører khutbah, de sidder og leger med deres telefoner <laughs> uh, og, og mange andre, de sidder og, og, og benytter lejligheden til at bruge tid på alverdens ting Derfor, når du kommer til ders, så sikrer dig, at du sidder til deres Og du skal, din hjerne og din uh, hjerte og dine handlinger er inde i ders. De skal ikke være andre steder end det for tefo at det er vigtigt vi vi gør det på den måde. Ahmed ibn Salan siger, kan Abdul Rahman ibn Mahdi la yuhaddith fi majlisih wala yubri palam wala yaqum ahad ka'anna ma ala rusum al og aw ka'annahu fi salat. Ladies and folk hos ham så er der ingen der skal ligesom uh, gør deres uh, der fine og ingen rejser sig til toilettet eller lignende de sidder ligesom der sidder en fugl eller en due op på deres hoveder ligesom de sidder i salair stille uh. <trykket> og det derfor kan fi majlis abdurrahman yubra qalam yubtasam her nævner han, men her siger han ingen må smile og så siger han, for i der var min kone, Tabestan Avtahadda, Labestan Jarrav. Hvis han siger nogen, der smiler eller laver redderne, så, så plejer han at samle sig, og så går han ud. Han gider ikke være. Hvorfor? Fordi han siger, at man lader os, og vi sidder og laver det her. De kørte en form for stift. Ja, det forstår jeg også godt. Men hvis de ikke har gjort det sådan der, så har vi ikke fået en generation der vil gerne arbejde så, så hårdt for at opnå succes med deres arbejde Der er mange mennesker der siger der er for meget af det ene af det andet Så siger jeg til dig at afstand kan være et problem men nu har vi internet øh, Bilerne hjælper en hvor i gamle dage man brugte øh, noget andet til at komme frem det er heste og og æsler og muldyr nu bruger du biler og du flyver og alt det der. så det du siger det er noget som som du kan lære noget af når en person har lært og smagt hvordan han kan, han kan lære al og han kan ligesom mærke det i sig selv og imam al Nawawi i dag i 12 lektioner. Han en at han, jeg er til på at at når Allah subhanahu wa ta'ala vil sene din sid og Allah giver dig al himma de gode impressioner til at gøre det der vil du opnå masser men det er vigtigt af det hele at dit hjerte er fyldt op med sidg en vigtigt fænomen i det her at dit hjerte er fyldt op med sidg sidg det er ærlighed وَأَنَّكَ لَا تَسْتَرْخِصْ هِلَقَ الْعِلْمِ der var massivt der til at jeg ikke få noget af. Selvfølgelig gør det. Og vi som muslimer, burde vi ligesom være vær bestræbende de det bedste nation som bestræber sig for at lære. Og Khatib al-Baghdadi rahimahullah man ila en dør, hvor han siger en kapitel, hvor en person han søger at komme ind til sin chef, for at få den højeste sanat, men uh, hans chef dør, inden han nåede frem til. Nu har Allah givet os bøger, bånd, altså filer, og Allah giver dig internet, og du kan ringe til en chef direkte det er derfor, siger man, Og for at sige, at du ikke kan se, at du at at at se, Og at sige, se, der ikke Al-khabar, at du som en individ, du kender til al til vid, Men når du har set det med dine øjne, så danner du en form for forståelse af det. Og det er derfor at komme til al og blive undervist Og lære, hvad al indbærer Og hvilke uh, punkter, diverse emner kan have Det er derfor nu om dagen, folk de googler Og så siger de, at vi kommer til forskellige svar, vi ikke kan forstå Det, det er da klart du har havnet ind i jungle, den der jungle, som hedder Google, hvor du vil ligesom... Den har ikke usul, den begynder ligesom at lede efter ord og lede efter noget, som kan give dig. Det er derfor, når du går hen til en kyndigchef, hvor han vil give dig et svar baseret på Qur'an og for Sunnah, med fastholdelse i at definere, at de du har bedt om i svaret. Og det er derfor, du vil kunne forstå, at de svar, der er kommet, er kyndige. Og det er derfor, at det de er vigtigt, at vi ikke taber modet, mod de vi ligesom kører efter. Og det er derfor, øh, folk siger, at jeg har haft undervisning i ribber og hudud og, nika, og alt det der. Nogle af det kender jeg, nogle af det kender jeg ikke, nogle af det har jeg ikke forstået, nogle af det forstår jeg og osv. osv. Prøv at her. Du skal bestræbe dig for, at du kan lære det, Og det er derfor, at Imam Ahmad sagde At han har siddet flere år for at lære For at lære kitab ul Demonstrationen vedrørende kvinder Lad være med at blive frustreret Lad være med at blive øh, Fortabt undervejs Lad være med at blive blandt dem, som, som kider sig Nogle gange kan man sidde og bruge tid på at undersøge nogle sager Og det er det de de sjoveste, det jeg elsker Nogle gange får du en sag, og så siger du, at jeg vender tilbage til det Hvor du får kaster dig ind i den der jungle, der hedder, nu skal jeg lige undersøge Hvor du går kører igennem al-ilm Og så sidder du i deres jungle for at finde ud af, det er deres akwar Og så skal du ligesom lave det, man kalder at daqrib og så sidder du og kigger i usul al -fiqh. og så sidder du og kigger hvordan kan jeg ligesom danne mig en form for ram og så begynder du ligesom at sammenligne nogle hadis med hinanden og så kigger du i hadis med hensyn til klassificering og på basis af det så vil du danne dig en konklusion baseret på nogle madaheve eller ikke madaheve relationer det her det kan tage timevis, det kan tage dage, det kan tage måneder men det er hyggeligt Og det er de værd Og det er derfor der er nogle mennesker, de kan studere al-hadith Hvor de skal finde en hadith, de skal finde en rijal De skal undersøge rijal og sagde vi kan nej Du er nødt til at kigge for at undersøge person for person og læse deres personkastik Og finde ud af om de stemmer over ens osv. Og, og hvad ahl al har sagt om ham det tager tid at læse det. De kan tage dage, det kan tage uger, det kan tage måneder. Og der være med at sige, det her det er ikke noget, jeg ikke kan finde ud af. Selvfølgelig kan du finde ud af det. Men det kræver, at du sætter tiden an. Og det er derfor, at der er nogle ulemaer, de har brugt masser af penge for at komme frem til at ligesom bruge tiden på, at komme frem med studierne. Nogle gange de har de betalt masser af penge for at rejse fra den ene sted til den anden, for at foryge deres rette. Og det er derfor, vi er blandt dem, som ønsker, at vi kan komme op til at være i et niveau, hvor man kan se, at jeg har nået en ilmstadie eller, eller andet. Og det derfor siger imam Mujahid, La yata'allamul ilm at wala mustakbir. kan ilm, når han er genert, eller han er forstolt. Og det derfor kommer shaitan, og han vil lære med flere folk. Kallas du er alim, du kan godt give bla bla bla. dig, at du er på grund Pas på. Uh, der er nogle mennesker, ligesom de glemmer, at uh, jeg er blevet for gammel til det ene, der er nej, der er du ikke blevet for gammel. Nogle gange, du kan få rillem af nogen, der end dig, og det er ikke Der er nogle chirurg, der meget yngre end mig, jeg vil gerne lytte til dem, og jeg elsker at lytte til dem. At deres alder, det er bare ikke nogen, men deres rillem, det er dem, der har fået dem til at være, hvad Jeg kan sige f.eks. at jeg fortrefer i Allah, Og jeg sølg al-il-wahn De her ulemmer, De er det, de her ulemmer, De har yngre alder, der er flere år mellem meget dem Jeg er meget ilbande, men alligevel De har opnået en ilm Allahu Akbar og MashaAllah ta barakar Rahman Propheten s.a.s. har lært snøglen til det hele Kabirana, Han er ikke en del af respekt de Rahma over for de små og kender til sin der er nogle mennesker, de elsker at afbryde ligesom i danske systemer. Når der er en, der underviser, så går man hen og stopper den hele tiden. Det her er ikke en del af sundhed. Der kom en arabisk Muhammad Sajisalem, mens han lavede Hebraer, så sagde han, at der er Hadith så spørger han til allersidst fordi det, der kom, at han skulle svare ham efter fodbold. Og det, at nogle mennesker, de, de begynder at tale, hvor de har ikke talt tid og når jeg siger taletid, så, så svarer det til, at du skal snakke, når du får lov til det, i det rigtige tidspunkt. For eksempel, når der er en, der holder deres, eller, eller lad være med at med det deres. Skriv det ned, og så vend til allersidst, og så spørger der. På den måde, så vil du få succes. Der er forskellige former for, for spørgsmål. Der er nogle mennesker, de spørger, fordi de vil gerne finde ud af, om ham der chef laver fejl. Eller de vil gerne teste ham foran alle, så han kan fejle i den ene eller den anden. Det der de er aib, og de er ikke tilladt det om. Det er fordi, du skal ikke ødelægge et image af en person på den her måde, og det er ikke tilladt. Og nogle gange, så stiller man faktisk folk nogle spørgsmål, fordi man vil gerne have, at ligesom han falder i fejl Og så kan de danne en form for skade for ham Og det er derfor, ligesom Der er nogle mennesker, kan jeg huske, i gamle dage, de stiller spørgsmål angående Tarot og hukam i de arabiske lande, så folket, de fortalte her, og så bliver det anholdt Det her, det er det mest usel metode at gøre det over for en muslim Hvor du danner en skade på ham det vil jeg på ingen tidspunkt forstå, at der er nogle mennesker, de kunne, de kunne finde på at gøre det her Det andet er, at du stiller ham et spørgsmål, som kræver forklaring og forberedelse Og du har selv forberedt dig, men han har ikke forberedet sig Og så vil du ligesom spille smart over for alle foran ham Det der, de er ikke tilladt Og så er der ligesom noget, hvor de kræver forklaring Og så er det faktisk vigtigt, at når du spørger så, så hvis, hvis det er noget, der vil tage lang tid, så det er det bedst, at du spørger sjæfen mellem dig og ham, ikke en alle. Og det er derfor, at Propheten s.a.v. siger al-Hadis-Rahih Islam husni islami al-maw Yani, En af de bedste islams retning, som et person kan følge, at han forlader det, han ikke ved. Og det er derfor, at Salaf siger Dajna minhada hatta yaqa' was amma waqa' det der ikke er der og spørg om de, der falder Det er hvordan man kan søge akhlaq fra Og det er derfor, nogle af folk, de kommer til for at lære at deres og deres manerer, og deres måde at være på og det er derfor at der er nogle mennesker de siger der var flere hundre der skrev men resten af de flere tusinde det kom for at lære fra sig hvordan han opførte sig og det er derfor Abu Bakr al-Matu'umi han siger og han siger og han siger og han siger og han siger 12 år og han siger og han siger og han siger jeg sad hos ham, og jeg kunne bare lære fra ham, hvordan han opfører sig. 12, 12 år. Der er mange mennesker, de kommer til deres ikke på grund af, at de vil gerne lære noget og så optage en ejer, men de kommer også, fordi de vil gerne øh, påbudde deres nafs, at den skal ligesom, lære og være der. Og det er derfor, ligesom hæfthet Qur'an og qiyamun og tarawih og, og, og andre nogle af er man frisk, andre dage er man presset men du gør, hvad der synes er, er bedst for dig og for de andre det er hvordan du kan presse din nævst til det og det er og derfor, vi som mennesker skal lære menneske at vi skal bestræbe os efter best det bedste, bi'idhne Allahi ta'ala uh, Ja'af i Tarjamatul Hussein al-Fudayl al أنه لما كبر Kabar في السن كان kære في med FI Maffarna. Et hamdel, han blev ligesom løftet op. Fire mennesker, der ser en person op, ligesom Haudash. For morgen har vi helt talt i vores immunkevir og Maho Jamaa, så så Ba'da an kanu yazuruna fi hazihiddar Ishaq ibn Ur-Hawiyah og Mohammed iamurru bin al-fulan falayusallim Og det er sådan det er, det er de ting Jeg har undervist i hvad? 13 over 30 år uh, Du skal ikke regne med, at du har Ligesom nogen, som du er knyttet bånd til Få! Få! Meget trods du har flere hundrede, whatever du har undervist. Du skal ikke tro, at, at folket nogle gange, du bliver bare faktisk klemt, Og det er noget, som du skal indarbejde i dig selv, at det her, det er en del af det her øh, yeah. ræs, som du kører. Må Allah subhanahu wa ta'ala og, og må Allah subhanahu wa fikum, og vi ses på søndag til en ny serie, som vi starter op, på